Landareak? Egunon. Egunon, bai, zer nahi duzu? Mm, opari bat egin nahi dut. Eta, jo, bonsaiak izugarri gustatzen zaizkio, nire lagunari. Bontzaiak, badak izu, asko zaindu berdirela, ezta? Ba, nik egia esan ideiarik ere ez. Baina berak zerbait bai du ezta? Aintzalea, bada? Ba, bai, etz esango nuke. Alare hobe azaltzen badi dazu. Bueno... Lehenbizi leku aproposa behar dute. Eta ez dira toki horretatik mugitu behar. Eh, esan dizuto, sondo zaindu behar direla. Eh? Eta tokia, eguzkitsua izan behar da? La... E, ez oso eguzkitsua, ez da hotza ere, eh? tarteko zerbait. Hor mm, duan aire girotua, jarri beharko dio? Ah, hori baino, mimua behar ditu. Asko uk ukitu behar da. Mm -hmm, tira, Orduan behar bada, hobe izango da beste landareren bat hartzea. Mm? Nire laguna oso lanpetua ibiltzen data. Ba, Horrela bada, nik neuk beste hauetako bat, eraman gonioke, eh? sufritua guak eta... Eh? Mm -hmm. Bai, bai, onena, eh? hori izango da honena. Jarri da zu hori ez derra data. Oparitarako, jarriko dizut? Bai, mesedez. Bai. zen bada? Mm -hmm. Bai, hau berrogei euro. Mm -hmm. Ba, torri, markatu ez daukat kanbi horik. Ba, lasai, hemen bueltak carregas cosas, ¿eh? okay. ¿no? ¡Va! ¡Va! ¡Va! ¡Va!